Înainte de Hristos, deși nu cunoaște ceramica. Totuși, fortificațiile, turnul masiv, marile edificii publice, dintre care unul cel puțin pare a fi construit în vederea unor ceremonii rituale, denotă o integrare socială și o organizare economică ce anunță viitoarele state cetăți din Mesopotamia.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 Câteva cranii exumate de către Kathleen Kenyon ne arată o pregătire specială. Părțile inferioare sunt mulate în insos și ochii sunt marcați cu scoici, astfel încât au putut fi asemuite cu niște adevărate portrete. E vorba, desigur, de un cult al craniilor. Dar s-ar putea zice de asemenea că e vorba de efortul de a păstra amintirea individului viu. Regăsim cultul craniilor la Tel Ramad, în Siria, lângă Damasc, unde săpăturile au scos la lumina zilei calote craniene cu fruntea vopsită în roșu și cu fața supramodelată. Tot din Siria, Tel Ramad și Biblos, mai exact la niveluri datând din mileniul al cincilea, provin câteva figurine antropomorfă din lut. Cea descoperită la Biblos este bisexuală. Alte statuete feminine găsite în Palestina și datând din jurul anilor 4500, o prezintă pe zeița mamă sub aspect terifiant și demoniac. Cultul fertilității și cultul morților par deși solidare. Într-adevăr, culturile de la Hacilar și de la Catal Huiyuk, aproximativ 7000 de ani în urmă, în Anatolia, care au precedat și probabil au influențat cultura preceramică din Ierihon, indică existența unor credințe similare. Cultul cranilor este amplu atestat la Hacilar, La Catal Huiyuk, Pieletele erau îngropate sub partosea la caselor, însoțite de ofrande funerare, bijuterii, pietre semiprețioase, arme, textile, vase de lemn, etc. În cele 40 de sanctuare dezgropate până în 1965 s-au găsit numeroase statuete în piatră și în argilă. Principala divinitate este zeița prezentată sub trei aspecte.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 Reliefuri ale zeiței, adesea înalte de 2 metri, modelate în ipsos, în lemn sau în argilă, și capete de tauri, epifanie a zeului, erau fixate pe pereți. Simbolistica sexuală este absentă, dar sânul femeii și cornul taurului, simboluri ale vieții, se îndrăpătrund adeseori. Un sanctuar conținea patru cranii umane așezate sub capete de tauri fixate în perete. Unul dintre pereți este decorat cu picturi reprezentând vulturi cu picioare de om atacând oameni fără capete. E vorba de singur de un complex mitico-ritual important a cărui semnificație ne scapă. La Hacilar, la un nivel datat aproximativ 5.700 de ani în urmă, zeita este arătată șezând pe un leopard sau picioare, ținând un pui de leopard sau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 întovărășită de porumbei cu sâni exagerați, reprezentată de mai multe ori în poziție ghemuită, e greu să nu recunoaștem imaginea exemplară a zeiței mamă. Cultura halafiană a fost distrusă sau a dispărut către 4400-4300 de ani în urmă, în vreme ce cultura de la Opeid, originară din Iracul Meridional, se răspândea în toată Mesopotamia. Ea este deja atestată la Varca, sumerianul Uruk, semitul Erih,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 Anumite sigilii de tip gavra reprezintă diferite scene de cult, personaje în jurul unui altar împodobit cu bucranuri, casuri rituale, animale emblematice, etc. Figurile omenești sunt puternic schematizate. Tendința nonfigurativă caracterizează de altfel întreaga cultură de la obeid. Sanctuarele desenate pe amulete nu sunt copia unor edificii particulare, ci reprezintă un fel de imagine exemplară a templului. Statuite umane în piatră de var înfățișează probabil preoți. Într-adevăr, noutatea cea mai semnificativă a perioadei de la Obeid este apariția templelor monumentale. Unul din cele mai remarcabile este Templul Alb, aproximativ 3100 de ani în urmă, de 23,3 ori 17,5 metri, înălțat pe o platformă lungă de 70 de metri, largă de 66 de metri și înaltă de 16 metri. Această platformă încorporează resturile vechilor sanctuare și constituie un zigurat, un munte sacru al cărui simbolism ne va reține mai târziu.